Kapittel 16 Med tiden sa Jehova til Samuel, «Hvor lenge skal du sørge over Saul, når jeg for min del har forkastet ham, så han ikke skal herske som konge over Israel? Fyll ditt horn med olje og gå av sted. Jeg skal sende deg til Betlehemitten Isai, for blant hans sønner har jeg skaffet meg en konge.» Men Samuel sa, «Hvordan kan jeg gå av sted?» Så snart Saul får høre om det kommer han helt her sikker tilå drep mig. O Jehova sa videre. Du skal ta med dig en ung ongky av stor fe og du skal se. Si, det er f forå offerret til Jehova je jeg er kommet. Och du skal be I komme til offringen, O jeg skal selv lad dig vite vad du skal jjøre. O du skal salve for mig den som jeg utpekker for dig. O Samuel gikk i gang med å gjøre det Jehova hadde sagt. Da han kom til Betlehem, begynte byens eldste å skjelve i det de møtte ham, og de sa, «Betyr det fred at du kommer?» Til dette sa han, «Det betyr fred. Det er for å offre til Jehova jeg er kommet. Dere skal hellige dere og komme med meg til offringen.» Så helliget han Isai og hans sønner, og deretter ba han dem komme til offringen. Og det skjedde da de kom in når han fikk se Eliab, at han straks sa, «Sannelig, her står Jehovas salvede framfor ham.» Men Jehova sa til Samuel, «Se ikke på hans utseende og på hans høye vekst, for jeg har forkastet ham.» For Gud ser ikke som mennesket ser, for mennesket ser det som er synlig for øynene, men Jehova ser han hjertet er. Så kalte Isai på Abinadab og lot ham gå forbi framfor Samuel, men han sa, heller ikke denne har Jehova utvalgt. Deretter lot Isai Shammah gå forbi, men han sa, heller ikke denne har Jehova utvalt. Slik lot Isai syv av sine sønner går forbi framfor Samuel, men Samuel sa til Isai, Jehova har ikke utvalt disse. Til slut sa Samuel til Isai, er dette alle guttene? Til dette sa han, «Den yngste er hittil ikke blitt tatt med, og se, han gjetter savene.» Da sa Samuel til Isai, «Send bud og hent ham, for vi setter oss ikke til bors før han kommer hit.» Han sendte derfor bud og lot ham komme, og han var en rødlett ung man med vakre øyne, og han så godt ut. Da sa Jehova, «Reis deg, salv ham, for han er det. Da tok Samuel oljehornet og salvet ham mitt i blant hans brødre. Og Jehovas ånd begynte å virke på David fra den dagen av. Senere brøt Samuel opp og dro til Rama. Men Jehovas ånd vek fra Saul, og en ond ånd fra Jehova skremte ham. Og Sauls tenere begynte å si til ham, «Se nå, Guds onde ånd skremmer dig. Vi ber dig Herre!» «Gi dine tenere som står fremfor dig påbud om å søke etter en mann som er dyktig til å spille på harpe, og det skal skje, når Guds onde on kommer over dig, at han skal spille med sin hånd, og det vil sikkert bli bra med dig. Da sa Saul til sin tenere, «Jeg ber dere, skaff meg en mann som er flink til å spille, og dere skal føre ham til mig. Och en av tjenerne svarte da og sa, Se, jeg har sett at en sønn av betlehemiten Isai er dyktig til å spille, og han er en tapper, veldig man og en stridsman, og han taler forstandig og er en velbygd man og Jehova er med ham. Da sendte Saul sendebu til Isai og sa, «Send hit til mig din sønn David, han som er med småfe. Isai tog da et esel, brød og en skinnflaske med vin og en geitekilling, og sendte det til Saul ved sin sønn Davids hånd.» Slik kom David til Saul og sto i hans tjeneste, og han fick ham meget kjær, og han ble hans håpens venn. Derfor sendte Saul bud til Isai og sa, «Jeg ber dig la David fortsette å stå i min tjeneste, for han har funnet velvilje for mine øyne.» Og det skjedde når Guds ånd kom over Saul at David tog harpen og spilte med sin hånd, og Saul fikk lindring, og det ble bra med ham, og den onde ånden vek fra ham.